31. óra. Az újságíró otthon. Furcsa. Nemrégiben egy papdarabját adták a színházban, és ennek a színműnek az volt a célja, vagy legalább az iránya, hogy a papi nőtlenséget szüntessék meg. És most leül egy öreg újságíró, arról kezd beszélni, hogy milyen jó volna az újságírók cölibátusát elrendelni. A papnak az ő darabjával, ha darab esetleg rossz is volt, igen sok tekintetben nagy igazsága van. A pap jó formán, született, de minden esetre annak nevelt ember, szelíd, istenfélő, józan életű, jó erkölcsű és jó lelkű ember, otthonülő, nem káromkodik, kerüli a perpatvart, a béke és a nyugalom az ideálja, mintha az Isten is férnek teremtette volna. Hát, az újságíró vajon miféle szerzet, Marakodó a természeténél és mesterségénél fogva. Cinikus és kegyetlen, mert ezekre a gonosz tulajdonságokra kényszeríti a foglalkozása, s mindenre tanítja a sok gonoszság és hitványság, amit mesztelenül maga előtt lát. A nehéz, kemény, izgató munka, amit napról-napra végez, rászorítja, hogy léha szórakozásokat keressen. Így hát. Minden atomja egy-egy antiférj. De van sok egyéb is. Rendesen éjszaka dolgozik, nappal alszik. Tehát rossz férj. Mivel kifelé kell csalogatni a jó kedvét és szellemét, otthon unalmas és kedvetlen. Tehát megint rossz férj. S mivel léha és könnyelmű, soha sincsen pénze, <gül> megint csak igen-igen igen rossz férj. A mestersége függetlenséget, bátorságot és hajthatatlan igazság szeretetet követel. Hát lehet-e az jó férj, aki függetlennek érzi magát, bátor és szókimondó, és szereti az igazságot, vagy lehet-e jó újságíró, aki jó férj? Hiszen ő a családja kedvéért nem mer döntő pillanatokban a sarkára állani, nem meri az állását, a kenyerét, a jövőjét holmi bolond elvekért kockára tenni. Nem mert jó újságíró lenni, hogy annál jobb férj és családapa lehessen. Szeretném az újságíró cölibátust kimondatni, vagy legalább kaucióhoz kötni a házasságát, hogy ne legyen örökös gondja a családja kenyere miatt, hogy egyesíthesse magában a jó újságírót a jó családapával, és hogy ne kellessék az egész sajtónak trafikjogért szaladgálni valahányszor egy-egy nevesebb újságíró behunja a szemét. És különös. Aki családos újságíró van, majdnem valamennyi tisztelet a kivételnek. Példás családapa, kitűnő férj, irigyléseméltó otthon gazdája. Az újságíró szebben nakik, jobban tartja a családját, pompásabban járatja a feleségét, mint bármilyen más hasonló keresetű ember. Hogy mi győzi? Munkából. A családos újságíró délutántól hajnalig, redakciójában ül és dolgozik körömszakadtáig. És ha kevés a keresete, vagy mondjuk inkább nagy a felesége ruhakontója, akkor még regényt, vagy színdarabot fordít, verseket ír, novellákat gyárt, felolvasásokat tart, könyveket csinál, vagy ami a leghálásabb újságírói feladat, analfabét a kegyelmes urak helyett készít cikkeket, felolvasásokat, parlamenti beszédeket. Hogy miképp győzi egy ember ezt a temérdek munkát, az csuda. De hát a férj állapot még nagyobb csudákat is szokott létrehozni. Fine finale, az újságíró csak elsőrendű fér lesz és családapa. Csak egy nagy hibája van, és talán ez a hiba a legnagyobb erény a családi életben. Ritkán van otthon. Majdnem soha. A feleségével színház után szokott találkozni, amikor ott várja ő a kapuban. A gyerekeit meg többnyire csak sátoros ünnepeken látja, amikor egy nap nem jelenik meg újság. Így aztán érthető, az az újságírói adoma, amely egyébként nem is adoma, hanem sokszorosan megtörtént tény, hogy az újságíró fia egy szép napon megkérdezi az édesanyjától. Anyuskám édes, ki az az utálatos bácsi, aki minden vasárnap nálunk szokott ebédelni, és ebéd után sorra megveri a gyerekeket?